Nəmi. Vasallatun və səlamun və rahmetun və səlaytun Muhammədə və aləihi buyurur və prof əsaut binlidə. Yəni asan verəndə səsi qaldırmaq məsələsi. Və burada rahimehullah Ərşanın fodiminə vəfatını gətirir. burada deyir ki, bəs Peyğəmbər sallallahu səlləm, bəs azam verən səsin əgər nə ekşidirsə, yəni nə qədər səsi uzanırsa, hara gedirsə, o cin və inis və hətta ruh olmayan əşyalar ekşidirsə, qiyamət günü şəhadət etirəcək. Ki, o azam verirdi. Və burada, Buxarə Rəxəminullah bahəcəyi gətirmək ilə azan verməyin. Həm fəzilətin göstərir, ə, həm də göstərir ki, azan nə qədər bəlkə olsa o da yaxşıdır. Ayrıq mə? O, lakin gəlir ki, və Omaq Abinə Əbdüləzinin əsərin gətirir. Çünki Omaq Abinə Əbdüləzinin əsər deyirlər. Elə deyil, çünki hədis ancaq Peyğəmbərdən gələn sözləri deyilir. Amma taq ki, sahabədən gələn Söz və yaa tabiindən gələn sözü nə deyirlər? Əsər, hədis deməzdər. Çünki hədis nə gələb Peyğəmbərdən, nə deyib və nə edib, və nə görüb, inkarləmib. Hədis odur. Məzələn, deyəməzsən ki, Ömər hədisdən birində deyib, Ömərin yəni sözünə. Yox, deyəməzsən, Ömər əsərlərinin birində deyib və yaxəbərlərinin birində. Aydınlıyım. Və sonra yəni Umar ibn Əbdül Azizinin əsərin gətirir ki, bəs bilmi, Umar ibn Əbdül deyir ki, gözəl ver azamı, çox əyir, əymə, əgər hələ verəcəyirsənsə azam vermək. Yəni, bunu göstərir ki, vuxarəyə həmçinin azan verəndə də lazım dövmək, neyə oxuşatmaq? Aydınlayıb, bəzən görürsən, bəzən Allah hidayə etsin, elə bilsən ki, müqamət gedir. Aydınlığı dəf çatışın bir dəmək. Bu cür azana bəyinilmir. Azan gəri, e, oxşamasın ona, çox əyi büzmək də bəyinilmir. Var, hətta Məkkədə də bəzi maəsində görsən, əyillər, yəni, və ki, şəxlər deyirlər belə şeyləri, yəni, azanda bəyinilmir, müxamətə oxşamaq, mahniyyəm. Sonra burada Rafumullah Buxari, Başqa məsələyə toxunur, o da Azan həmçinin qam tökülməyin qabağını saxlayır. Bu məsələyə toxunur Buxariyə və burada Rəximəqullah Ənis bin Məlikin rivayətini gətirir ki Peyyambar salsın, deyir ki, əgər bir qovma gedəndə o saat hücum eləməyin. Baxın, əgər azan səsi gəlirsə, namaz vaxtını gözün. Əgər azan səsi gəlirsə, birinci müsləmanlardır. Yox, əgər Azan səsi gəlmirsə, bürün ki, artır kafirlərdir. Xocum eləyə bilərsiniz. Onu göstərir ki, azan həddən inir, qan tökməyi qabağını alır. Azan böyük işdir, yəni böyük əməldir. Bir dənə müazinin orada o zikri təkirləmək deyil, bəlk səslə, elə deyil. Və bu xayir, Allah burada göstərir ki, bəs azan həmsinin ə, qan tökməyi qabağını alır. Və... Sonra... Rəhəmə Allah, başqa məsələlər tıxar bu ağırda. Onlar da qalsın, gələmərsən bizlə. Allah, Allah bu deyək. Hay Rəhəmə Allah, bu yəqulu, idə səmiyyə al Yəni... Azanı elçidən adam... Azanı elçidən vaxtı ne deyir? Ne deməyədir? A burda, Rəhəmə Allah, Məsələ <gülüyor> minxudun <gülüyor> rivayətini getirir ki, Pəyəmbər səhəsən buyurur ki, İlə səmiyyətumun nidəə fəqudu mətlə mə yəqudu Yəni, əgər nidana yəni azanı, məzinin sesini. Diyün, necə məzdin deyir. Yəni, məsələn, təghi məzindir, Allahu akbar, Allahu akbar, azan gelir. Səndə öreğində səhkiz edinən, Allah şübər, Allah şübər. Yəni, azanı eşidən, gəl azan Lakin sakincə, özündə. Maazinin yerində əşhədən, la ilah illallah, səndə əşhədən, la ilah illallah. O belə. Maazinin dağınızı demək belədir. <coughs> və səhədən, rəhəməhullah, başqa rivayətlə gətirir ki, bəs və o vaxt ki maazinin deyirdi, heyyə aləssaləh. Yəni, gəlin namaza, heyyə aləssaləh. Yədiyadikə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm la havla və la quwwata illə billah. bu da göstərir ki, Buxari rəhiməhullah burada göstərir ki, bunu deyəndə bunu deyinlər. Yəni muhazin deyəndə ki, hayya anəssalat mə hayya anəssalat. Onda cavabçılar kimi aydımdı? Birsən la havla və la illə billah. Hayya anəssala sən sən la havla və la illə da, da belədir. Hayya lə həvla vələ quvvəti illə billəh. Sonra gəlir, Allah-aşıbər, Allah-aşıbər, la iləhə illəh, buları diyirsenin nəsə var? Sonra, <gülüyor> burada, rəhəməhullah, dəyir ki, ber, eddua indən nidə. Yani hansı dua dəmək dəyərdi, Rasul sallallahu sallallahu sallallahu sallaməm. Azamdan sonra yani. Ya, burada, Cabir ibn Abdullah rivayətində dəyir ki, biz, Azana eşiden sonra bu duanı dəse Kıyamet günəyə şefaətim olsun və azıbdir. Bək azanı vəledir. Və diyəcədi duanı, dədə ki Kün və azıb sonra bunu dəse ki Allahümma ya Rabbi hədihə dəəvəti təmə və sələtəl qaəmə əti muhammədənil və səylətə və fəzilə və bəəth-i məqamə məhmudənilnəzi və attə Kıyaməl səlsəm bu dəhəllətləhə şefaəti yömi qiyamə Yəni onun üçün mənim şəfaətim günü, Deməli vacib olar. Və bu dua ə mənası böyükdür. Burada Allah Subhanahu dua edirsən ki, yarab Allahım ə, bu can dağət, bu can dağət, həncənin peyğəmbər salsam ə vasilə seçirəm aramda və onun fəzilətin və dua ləsən ki, gözəl məqamda səni öləndən sonra diritsin, qiyamət günü. Və burada birinci bəzlə iradə bilək ki, bəs, şəfayət qiyamət günü ancaq günahkar çıxındır və hər dua ləyən günahkar çıxıq edə bil. Ki, şəfayət onusun lakin burada hələl o şəfayət qiyamət günü şəfayət var Allahın peygamberi şefaat edeceği vaç ki amət ki nə? olanda da edə bilərdi, bax ki ölməndən sonra yox. Abbas dedi yox, ölməndən sonra şefaat edə ki peyğəmbər sağ başqaları da. Bax ki biz diri yox. Beləndə sallarsın lan. Rasul sağsa Allah Subhanahu buyurur, "İnne kemeyyutun və Resulü Asana ölür. Lakin qiyamət günü şəfaaat ediləcək. Və şəfaaat də cür və cür deyil. Şəfaaat ediləcək məsələn, cənnətə soru sualsız girmək üçün müminlər. Şəfaaat olacaq. Bəzilərin, müminlərin, əməllərin artırmaq üçün, sababın dərəcəsi. Qayrındır. Allahın izniyle, təbii. Öz bir ilə ki, bəyənbəz səfaaat ediləcək. Və dua edilir ki, Allah səbətlərin şəfaaat Həmsinin burada vasitə söhbəti var, vasitə. Yəni, bəzi deyək, Allah S.ə.və deyək ki, mənə vasitə nə yaxınlaşır? Quranda ayədir. Qabdaq ilə hilvası Nə deyirsən buna? Bəzi, sən deyək üçün ki, vasitə olmaz Allah'a. Vasitəsi qoşmaq olmaz. Vasitəsi qoşmaq olar. Həmin buyur, olar Allah ki, deyib? Şəriyyət deyən vasitə olar. Məsələn, vasitə var nə? Allahın Allahını çağırıb, dual edir təvəssülləmək. Sən deyisən, Ya Rabbi, ya Xalib, məsələn, ya Razib, ya məsələn, Kerim, ya Rahim, ya Rahməl, mən bu işimi düzəl. Bunun şəriyyət icazı verib. Həmçinin vasitə qoşmaqlar, əməlinlə, yaxşı əməllərinlə demək ki, ya Rabbi, vaxtı mən yaxşı əməl elədim, sənə görə elədim, ixilasla. Heç keçirilmədir. Mən bu işimi düzəl. Hücürdə olaq. Həmçinin vas Biri adamın duası ilə Demək ki, məsələn Bizə ayrılandı değil, dua ilə, dua ilə Vası tədir Bu cür olar, şəriyyət icazı verir Və qəyəmbər səhəsini gəlb istəyirdilər dua Ayrındır Gəlb istəyirdilər, yarısı dua ilə Həmçinin sahabələrdən Birbirlərini ayrılandır, dua istəyirdilər yani, Və işim var dua ilə Bu cür olar, Amma bundan başqa Həmçinin ibadət özü vası Namaz vası Amma bundan başqa aydındır, şəriyyət deməyib, aqıl deyib, aydındır, inə gəlir, daha aqıl yedir, ona elə aqıl möhtəbərdə öl elə, güclüdür şəriyyətin yanında, şəriyyət güclüdür, elə de, aqıl nəqdə amma şəriyyət nəqdi, o elə qoyub, misiyanın anıcı yedmək düzgündür, necə deyirlər, hə, hə? hə bu çor olar, Peyğəmbərlə vasitə eləmək bu çor yəni, Ay, yəni, sevdiyinə görə yox. Sahabelərlə yox məşhurdur, başqaları ilə bəyənilmir. Gəlib peyğəmbərlə olar məsələn, onlar sevdiyinə görə. Məsələn biz peyğəmbər salsın sevdiyinə görə ya Rab, Hə, əməldir. Və ya təbə olduqmun sünnətinə getdiyimə görə yarad. Məncə bu işimi düzəltdi. Amma özü hörmətini yox. Demək olmaz, cəsədi olmaz, çünki ölüb. Ölünə təəssürlənməyə olmaz vasitəçiliyi. Adını çünki peyğəmbər salsan, sağlanda bütün sahabelər gəlib onu vasitə qoşurdular dilə yalvarsa dualı mənasını bu içmə görə. Amma öləndən sonra heç kəs getmədi qəbrinin yanına demədi. Əksinə İbn Əmər ibn İbn Əbasa dedi ki, yəni basa dedi ki, nə e, deyir? Dedi ki, ya Abbas, fürs peyğəmbərlənin vasitəsi vaxtında peyğəmbərlənin vasitə əla dostu idi, Allah ha dualı idi. İndi isə sənə istəyirəm, sən yaxınlarından birisən. Və peyğəmbər salsan hər də yonda, və yanında idi, olsaydı vasitə qoşmaq ki vələ anı əfsanə Cəhədə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm vələ tuyardılar ya Rasulullah bizim bu ismimizlə. Ayındır bunu göstərək ölündən olmaz. Laçkin kimdir ki ölündən düzdə olan dəlilləri özlərinədir. Amma bizdə də dəlil yoxdur ölündən. Amma kim gətirsə dəlil səhih dəlil ki ölündən vasitə qoşmaları var kimləndə gəldi. Allah biz birinci olacağıq. Allah razı olsun. Göstərsinlər biz də biləy insallah bizələ hər şey. Yaxşı? Yaşallah yes, bilir